Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família i que viu en un dels refugis de les Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem d'una família de gossos sencera que s'ha vist obligada a abandonar la seva llar i viure a les gàbies dels refugis de l'espam Freedom de Comís. També farem una crida entre els nostres oients per recolectar casetes per a gossos molt necessàries en aquests moments a la protectora. I a la segona part del programa parlarem dels problemes hormonals en els animals de companyia, en concret de l'hipotiroïdisme. Bé, doncs, comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients eh, l'animal del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'ESPAM. Donem pas, doncs, a Maria Rosa. Maria Rosa, benvinguda. Hola, Dúnia, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí comencem el programa i amb moltes ganes, com, com cada setmana, de conèixer, de saber a aquest animal, doncs, que no ho està potser passant molt bé i que necessita trobar una família urgentment. Doncs sí, ja tenim l'escollit nosaltres des d'aquí de Sant Boi. De Sant Boi, i... ah, sí, és veritat, Maria Rosa, hem de dir que avui fem connexió amb el refugi de Sant Boi, eh? Això mateix, estem aquí des de Sant Boi i us volíem parlar d'un gatet que tenim a la gatera amb nosaltres. Uh -huh, un gat. Vinga, em penso que és la primera vegada, Maria Rosa, no sé si m'equivoco, però em penso que és la primera vegada que fem connexió amb Sant Boi i parlem de, dels gats. Val a dir que... Ui, bueno. No, perdona, perdona, no perdona, dic, dic, val a dir que potser podem aprofitar el moment per dir que fins fa poc Sant Boi, el refugi de Sant Boi no disposava de, de gatera i que ara teniu unes instal·lacions, penso petitones, però suficients per allotjar un, una quantitat de gatets, oi que sí? Doncs sí, sí, tens raó. Uh, fins fa poquet doncs, no la teníem i ara farà qüestió de tres mesets o una mica més ja tenim una minigatera, com diem nosaltres, però, però, bueno, permet que els gats que ens trobem al carrer, doncs, tinguin un lloc on viure, fins que trobin una família, que és l'objectiu. I tant que sí. Doncs, vinga, va, anem, anem ja sense donar-li més voltes a, a parlar d'aquest animaló. Molt bé, doncs, mira, l'escollita es diu Cinto, d'acord? ¿vale? Cinto. Cinto. De fet, eh, bueno, el coneixem per Jacinto, perquè li vam posar el nom de Cinto, però després doncs, bueno, vam veure que el caràcter era de Jacinto. Ah. Eh, bé, no podria dir molt bé què vol dir caràcter Jacinto, però bueno... Ostres, no, no, no estaria malament que especifiquessis una mica, perquè clar, jo estic perduda, eh? Què significa Va. caràcter Jacinto. Caràcter Jacinto, em que jo també l'haig perduda. Va ser alguna més que, bueno, mira, que un dia vam dir, ostres, doncs és que... Jacinto, té cara de Jacinto, vol dir que, bueno, i ja em sap greu si hi ha algun oient que es diu Jacinto, vull dir, no vull ofendre cap ningú, No, no, no volem ofendre cap Jacinto, evidentment. Això a ver, però vam veure que el gatet doncs responia aquest nom i, bueno, que... no sé, que, ets, que ens agradava més. Que I ell fet, se sentia ell còmode amb aquest, amb aquest nom, oi? Això mateix, Perfecte. això mateix. A més sembla un nom divertit per, per aquest gat en concret i, bueno, i així s'ha quedat. El que passa que el web el podreu trobar per Jacinto. Molt bé. Aquest gatet doncs, serà un parell de mesos que va arribar a la gatera amb nosaltres. Mm -hmm. I ell va arribar amb doncs, bueno, bastant bon estat, eh, molt manso, bueno, extremadament sociable, molt domèstic, amb la qual cosa bueno, és fàcil deduir que, que venia d'estar amb alguna llar. Venia... No? Que... Mm. Penses que el van abandonar sí. o que es va perdre? Com ho veus? Mm. Doncs és que molts gats que ens trobem que estan ben cuidats, que no porten xí, però que són mansos sociables... Jo crec que una bona part són, són que s'han escapat, realment. Uh -huh. uh -huh. L'únic que passa és que bueno, no, no se'ls hi posa potser el xip amb tanta aciditat com en un gos, que potser és més fàcil que es pugui perdre, però un gat sí que és cert que quan es perd doncs, té menys possibilitats de que i trobi, perquè normalment el que fan els gats és amagar-se. No surten a demanar ajuda pel carrer, però bueno, en aquest cas el Cinto va arribar en bon estat i el tenim fa un parell de massets amb nosaltres. I com és físicament, Maria Rosa? Doncs és molt maco. Ell és tot blanc, però té el cap atigrat. Llavors, Ai, caràcter. Sí, té el 80% del seu cos de color blanc i el capeta al té atigradet. I té uns ulls verds molt, molt macos. I és un gat d'un any. Vull dir, és molt molt, molt jove. jovenet. Sí. Molt mm. jove. I ens farà un, unes tres setmanes... Va agafar un constipat molt, molt greu, el vam haver d'hospitalitzar en una clínica veterinària i, i, bueno, diguem-ne que allà a la clínica les, les noies es van enamorar d'aquest gat. De uh -huh. el fet, els va donar molta paneta quan li van donar l'alta perquè ens van dir, ostres, és que és molt, molt divertit i molt, molt carinyós, superbò, ha deixat fer de tot. Uh -huh. I, bueno, clar, l'objectiu lògicament era portar-lo al refugi per buscar-li una família uh -huh. i, bueno, encara està aquí. Ara ja està recuperat del tot uh -huh. i, i segueix esperant una, una bona llar. I, I per què has pensat en ella específicament? Bé, bueno, poder, doncs, pel que et comento. Primer perquè ja ha passat una mala experiència de perdre la seva primera llar. Després van a parar a una gatera on s'ha trobat amb, algú, amb algun gat una mica més antipàtic i ell és un gat molt sociable, que s'acosta a tots per jugar i diguem-ne que ha estat una miqueta angoixat poder unes setmanes. Uh -huh. i, I a més a més l'han costipat. Uh -huh. Uh -huh. A això mateix. I doncs, ara que ja el tenim bé, està en un punt ideal doncs, perquè trobi ja una llar. Per ser un gat que acompanya qualsevol tipus de família, no? Pel que em dius, poden haver-hi sí. nens també, oi? Sí, totalment, perquè més han vingut algun nen a veure algun gatet amb, la seva, amb els seus pares i bueno, sempre és el primer que surt. Quan entres a la gatera és el primer que ve a saludar. Molt bé. No, no, no té por, no, no, no és un gat que s'estressa amb facilitat, al revés. al revés, és, molt, molt, molt sociable, és molt sociable. Molt és molt jacinto. És molt jacinto, ja, amb això ens quedem. Eh? Ai, <laughs> doncs, Maria Rosa, la gent que ara s'animi a adoptar-lo o, o, si més no, a conèixer-lo, recorda'ns una mica l'adreça i els horaris en que esteu oberts. Això mateix, doncs mira, el Jacinto i bueno, la resta d'animalons que conviuen aquí al ramac Sant Boi estan al, al carrer de la riera del Fonollà, número 2, uh -huh. i és fàcil de trobar si es localitza la policia local de Sant Boi. Estem dintre del recinte de la policia local, a la zona nord de Sant Boi, a la muntanya. Estem. Molt bé. I els horaris sense ja els has dit? Uh... Uh, no. No. Sí. Mira, perdona, els horaris és de dilluns a divendres d'11 de del matí a 5 de la tarda uh -huh. i els caps de setmana és de d'11 a 2 del migdia. Perfecte, perfecte. Doncs així, en, aquesta, en aquest horari, poden anar a visitar en Jacinto i també tots els altres gossos i, i gats que viuen en el refugi de Sant Boi. A veure si això tenim maria. sort, Maria Rosa. Doncs pues això espero. Vinga, una abraçada. Val, igualment. Déu adéu, adéu, adéu. Doncs nosaltres continuem eh, aquí a Paluts, en aquest cas, amb la secció de la Protectora. Ens acompanya, com cada setmana, la Sílvia Serra, presidenta de la Societat Protectora d'Animals a Mataró, de l'SPAM, i ella és qui ens porta directament a la història dels refugis, que ens explica com és la vida dins dels centres d'acollida. Benvinguda, Sílvia. Hola. Com estàs? Estàs bé? Sí, sí, sí. Sí? sí? Estava bé. aquí escoltant a la Maria Rosa la primera vegada que connectem amb Sant Boi i parlem d'un gat, de N'hi ha poquets. N'hi ha poquets. Poquets, gats, però, però n'hi ha. Mm -hmm. Em feia gràcia que ens deia que aquest gat tenia cara de Jacinto. De Jacinto. Cinto, <laughs> de Jacinto. Sí, eh? sí, sí. <laughs> sí, sí. <laughs> doncs, Sílvia, avui volem doncs, parlar de diferents, de diferents temes. La avui en aquesta secció parlarem de diferents cosetes. Mm -hmm. No sé, potser ens pot explicar com ha anat per començar la setmana, aquests darrers set dies. Els darrers set dies doncs, han estat protagonistes pel... Bueno, per aquests freds que, que hem estat passant uh -huh. uh, estem ja esperant la primavera i ja Encà... sí, tots... sí, sí, sí. <ríe> estem tots esperant en... sí, sí, tenim moltíssimes ganes ja sembla que ara ja sí que a, bon a poc a poc anirà entrant no? ja. ha d'arribar algun ha d arribar d arribar, dia no? algun dia arribarà, <ríe> aquest hivern se'ns està fent molt llarg molt dur, molt dur. i bueno, com, com tots sabem a Catalunya hem sofert freds i neus mm. i el CAC no, no va ser doncs, una exclusió, aquí a Mataró no tota les zones va, va caure neu però en el refugi de Sant Bot i en el CAC de, del carrer Galici sí, que vam sí. estar... Uh, vam tingué que patir uh, les inclemències del temps. Uh -huh. uh... I com, com ho vam viure? O sigui, ara, si fem una mica abstracció de doncs, això, ja fa uns dies que ha passat, uh, quan comença a nevar... Clar, feia quant de temps que potser no nevava en el centre d'acollida... De Mataró Home, en el refugi de Sant Boi? Nevada o... així forta, jo feia molts anys, jo crec que des dels anys 80 potser no, no recordo haver vist una, una nevada tan forta en, en aquí i que durés tant. Uh -huh. uh, I els gossos com estaven? Aquí i els ve gats. el problema, jo en aquelles èpoques no estava dins de la gossera i Cal Piler, curiosament, a la que està davant de, de, la, de la primera línia del mar, no va, que hi, hi aigua, però no que hi neu. Ja uh -huh. A Sant Boi vaig estar jo el mateix dia al matí i començava a nevar. Sant Boi sí que va nevar, però allà el refugi està més protegit. O sigui, és un lloc que està cobert, els gossos tots estan amb gàbies. I al carrer Galícia de, ja de sabeu, Mataró, el, Mataró sí, uh -huh. el, el el municipal, el centre municipal, tenim els gossos i els gats molt amb llibertat. Eh, a l'hora d'anar a dormir, normalment, o si plou, tenim força controlats. Però clar, la neu, això ens va superar. Uh -huh. Vam tenir... Els, tinc que felicitar eh, des d'aquí doncs, a tot l'equip l'equip que, que formava... Ja Era dur per tots, no?, els dels tres centres, però... Sí, no només, el... no només pels gossos i pels gats, sinó no, per les no, persones. No els treballadors eh? els ho van passar molt malament. Amb molt de fred, Els del imagino. centre de material que realíssim ho van passar molt malament, jo sóc testimoni. Uh -huh. uh, I van lograr, doncs, col·locar en tres containers que tenim. Nosaltres tenim containers llogats, que fins ara havien estat magatzems, i ara les estem traslladant i buidant, els retirem. Uh, pues, tres containes estaven plens de gossos, van passar la nit a dins dels containes, els més petitons... Carai, llencs. carai, però clar, no estaven, es que... no estaven habilitats per, per rebre oh, gossos. Plens de mantes, plens de, de menjar d'aigua... I això com, com, i com ho feu? I van o sigui... passar la nit ben, ben calentons. I com ho feu això? De cop i volta decidiu, això no para... Hem de fer alguna Ui, cosa... No, no Nos ens imaginàvem anem... que això... Començava a anar... Ai, quina gràcia, mira quina gràcia... Ai, que bonic, <ríe> mira el bonborí de color blanc... Mira com juguen amb la no? neu... O sigui, el bonborí és un gos que tenim per allà sobre tu... <ríe> Però això no para, això no para... Cada vegada hi havia més tou de neu, més centímetres... I el més fumut és que es començava a gelar... Uh -huh. Aleshores vam tancar més d'horeta... A les tarda ja tancavem o abans però els treballadors van estar tot el dia intentant reco·locar els animals. Vé, no, des de que va començar, anava fins, fins que van marxar i van aconseguir-ho. I l'any demà, sort que va sortir el sol, es va secar tot perquè ens vam arribar allà tot gelat, eh? No, va ser d'orillo, d'orillo, d'orillo. Aleshores, va ser... em vam de que... Ostres, eh, potser ens farien falta més llocs per casos d'aquests, hem d'adaptar més teulades, hem d'adaptar més casetes, perquè veies que els gossos doncs, clar, procuraven si tenien casetes i si ficaven a dins pel fred. No? Clar, clar i, però hi havia lloc per tots? Uh... O, o algun treballador es va a casa amb i al cor? No, de els que... despatxos es van quedar plens de gossos sí? i es van quedar... vam intentar... A veure, els gossos són curiosos. Uh, hi havia gossos amb casetes o amb llocs per cobrir-se, però ells estaven a fora. El Jaume em diu És que a ells els a la neu, però nosaltres ens fa patir, no? O sigui, clar, potser clar, sí que ells haguessin aguantat més el fred. Però vam considerar doncs, que no estarien tots de, del tot protegits. Oh. Els gats també estaven refugiats, ells tenen potser més llocs per, per aixecplugar-se, i els gossos normalment sí que tenen lloc. Però bé, uh, tenim potser més gossos de, de l'espai que, que podríem nosaltres dir que és ideal, o sigui, no tenim tots els gossos amb, amb gàbies, viuen molt en grup. Uh -huh. Bé, bueno, la qüestió és que ens en vam sortir prou bé i tots es van aixecar al matí a la mar de bé. No, no, no va acabar tan malament com molts municipis catalans han acabat. No, que... no, no va ser tan fatal eh? com altres no. llocs, sortosament. No, uh -huh. no. I l'any demà es va aixugar tot. Perfecte. Mm -hmm. Però bé... Però hi ha uns te dones que falten casetes. Falta material. Sí. Això és un, un dels temes que també volíem parlar avui i és aquesta crida que volem fer des d'aquí, des de la ràdio, sí. d'aquestes casetes que, que necessitem. Um, I per això tenim a la Ioli Martín amb nosaltres a, en connexió per telèfon, que ella, Sílvia, és... És la, la cap dels cuidadors. La cap és la que cuidadors. en aquests moments va coordinar també amb l'encarregat tota l'operació allotjament. Operació allotjament, Sí, l'operació Alerta Roja. <ríe> tothom corria, tothom no, mullat. No, no, realment ho van passar molt el malament els a, treballadors. Clar, sembla si li, Tot li demanem... Tot l'equip va, va van ser herois. Van ser herois. Sí. Ara, per, per un dia van ser... sí. Ja ho són cada dia, eh? Sí, però, però aquell dia allò era un caos. dia va ser era un caos, un caus, sí. Et sembla si li demanem a la Yoli, ella, que ens expliqui com ho va viure i que sí, ens parli d'això Sí, perquè ella ho va viure en casetes. directe. A més, ella és la que va netejar els, els containers l'any demà que els havíeu d'haver vist, com estava, pobra. Vinga, va, doncs uh, Joli, uh, no sé si et anem per aquí, Joli, benvinguda. Hola, gràcies. Hola, Hola. què tal, com estàs? <laughs> Estic aquí amb la Silvia parlant d'aquesta de, de nevada del 8 de març, que em penso que tots recordarem, i, i que a partir d'aquesta situació que es va viure, uh, es va fer evident no?, que, que la protectora necessiteu, ara per ara, una mica més doncs, de, de material, com per exemple de casetes. Les casetes d'aquestes ah, ah, petitonetes per posar gossos, imagino que ens referim a això. Sí, sí, de les casetes normals de, la, de les de plàstic, perquè les de fusta són bueno, del de que sigui, no? Per ah, què sigui, que ara de no, serem, no serem primirats, <coughs> ara. No, no, no, per això hi ha casetes del que sigui. Pel que veia realment, o el dia ens va ser horrorós, però horrorós. Mm -hmm, o si sigui, estàvem tots aquí bueno, amb els dits gelats i vam posar mantes o el que sigui per tapar una miqueta a la l'aventulada que hi havia... Clar. I les que l'estiquen de cassetes, però no hi ha ni, bueno, ni de bon tros, totes les que es necessiten per tots els gossos. Quantes Llavors, quantes han... necessitaries, allò per per demanar, per exemple? Allò de siig de Nadal. Veure, per, demanar, per demanar serien com 80 o 90 cassetes. Uf! O sigui, per anar justos. I no et dic per demanar, d'avui, vinga, ja així tenim. No, no, no, o sigui, pensa que només aquí al CAC tenim de 200 a 250 gossos. O sigui, El CAC de Mataró, seria... eh? Jo li estem Exacte. parlant. Sí. Uh -huh. O sigui, del carrer Galícia. Llavors, o sigui, l'ideal seria una caseta per cada un o dos gossos. O imagina, sigui, mm -hmm. clar... La... Però uh, hi ha, no hi ha uns... és Espera perquè també els oients ho entenguin, eh? Hi ha alguns gossos que estan en gàbies i també per les gàbies seria, necessitaríem casetes o és pels gossos que no estan en les gàbies? Seria una miqueta o sigui, part per, a, per als gossos mm. que estan als patis, però també els que estan dintre de les gàbies, hi ha una part de gàbies que sí que tenen un mur de protecció, però hi ha altre, hi ha altres gàbies que no tenen aquest mur. Llavors, o sigui, tenen uns llitets per dormir, que no estan dormint al terra res, mm -hmm. però si hi ha ventisca, aquests dies que plouten, Basta que vingui una miqueta de ventolada, o sigui, que ploui plou una miqueta de costat, que es mullen totes les gàbies per dintre, també. Llavors, uh -huh. no és el mateix, de totes maneres, aquests dies que fa tant de fred, dormir a un llitet d'aquests de plàstic, no, o sigui, no hi ha cap lloc on es mantingui la seva corporal. Casseta, la casseta es, escalfa corporal. Dintre d'una caseta, la caseta s'escalfa per dintre, també, llavors els gossos sí que dormen tan calents com secs, o sigui, dorm, amb una casseta els gossos en tenen, de, en, tenen ja en tenen prou. A més a més, sembla ser, Silvia que a vegades us quedeu curs de casetes perquè són els propis gossos els que acaben una miqueta malbaratant aquest, sí, eh, sí, aquestes sí, casetes, oi? Sí, sí, aconseguen i acaben, sobretot els llits. A les casetes costa més, però els llits acaben que, que la desintegren, eh? La desintegren sí, totalment, s'ho sí, sí. passen bé, desintegren. Suposo que, no sé si és d'avorriment, això ens ho diria el Jaume, però no sé per què tenen aquesta costum, mm. però s'ho doncs ja de... carreguen tot. Li, li demanarem, li demanarem ara després a la segona part. Llavors, Ioli, eh, bueno, aquí queda la nota de, de de 70-80 casetes mínim que necessitaríem. Mm. En deu en conformo, eh? Perquè en 10 en conformo, dit... vale, vale. No, veure, amb les que siguin reals, amb qualsevol cosa, si o sigui, ells, ells ja comencen a sí, fer, nosaltres també. O sigui, contra més vinguin molt, jo, tant, o sigui, la bona que no quedi, no? Clar, clar, clar. I explica'ns una miqueta com ho vas viure tu. Ara Sílvia ens deia que va que tu vas viure també en primera persona, que vas estar allà peu de canó també amunt i avall, eh, movent, movent els gossos per posar-los dintre d'un magatzem que teniu perquè estiguessin, diguéssim, protegits? Sí, bueno, realment va ser una miqueta una bogeria. O sigui, vam començar, re, a les 9, a posar un tot d'aquests de plàstic que tenim, però a dies que plou una miqueta per posar lo al pati. Mm -hmm. res, la Res, de, de pluja vam passar a neve i vam dir, hòstia, ara ja comences a pensar, a veure què fem, què fem, i un de... són containers de transport marítim, que és el que vam servir d'emmagatzem. Sí, I una mica dir, sí, sí. Sí, sí, ens faltava res, posar el precinte i embarcar los és el que ens faltava. I, bueno, amb, amb l'Himanol i, i amb la resta de, de cuidadors, doncs vam començar a traslladar gossos dintre del container, que almenys és hermètic, no estava tancat el tot, òbviament, però sí que vam deixar re, dos dits només perquè passés una miqueta d'aire i els tios estaven dintre bueno, amb les seves mantetes, bordant, jugant... O sigui, ells estaven secs i carantons dintre i des de fora estàvem els cuidadors intentant posar més dur més coses, amb els dits totalment gelats... Sí, xops de dalt baix estàvem, o sigui, realment congelats. El que no faríeu pels animals, eh? Jo li estava sí, sí, sí. a meitat de Catalunya parada a les autopistes i ells, per sort de l'espai... Jo, estaven... jo crec que ho diu tot ells, perquè potser un altre tipus de persones dirien, vosaltres, és el que hi ha, i bueno, em vull anar a casa i adiós, no? I s'apanyaran els gossos. Sí. Però no, les persones que estan treballant amb nosaltres realment és que viuen, viuen la feina que estan fent i això ho va demostrar ho demostren. Ara, clar, també és a dir que tant ella com l'Imanol van portar tot el, tot el lideratge, no?, de dir, s'ha de fer això, vingui, tothom va seguir. Però per això estan on estan, l'Imanol és l'encarregat i ella és, és la, la seva... O oh, sigui, sí. que podríem dir, Sílvia, que en un moment d'alerta, mm, la van gent reaccionar... reaccionar molt bé, Va estar a l'alçada sí. de les circumstàncies. Sí, sí, mm. sí. La veritat és que sí, que els haig de felicitar. Molt bé. Jo li, Però, doncs... Però bueno, ja ho sap, ella ja ho sap, que ja l'he felicitat ara. Ioli? Eh, Saps... Sí, sí, perquè no me veu, però vamos, estic aquí tota vermella. Oh. Ara... <ríe> no res, res, s'ha també acceptar de tant en tant aquests compliments, que van molt bé. Joli, uh, doncs, recorda als nostres oients si tenen casetes a casa doncs, dels seus gossos, que doncs, ja estan potser velles i volen doncs, reciclar i dur-les a la protectora, on poden dur-les? Poden dur-les a Sant Boi, a Mataró, a tots dos llocs? poden dur-les a qualsevol re dels refugis que els vagi millor. O si sigui, els poden portar aquí al carrer Galícia, molt millor perquè des d'aquí els distribuïm. De Mataró, eh, Llavors, parlem? Uh -huh. Sí, exacte, sí, perdona. Uh -huh. Llavors, o sigui, seria això, qualsevol caseta que algú tingui a casa. Si hi ha gent que diu, hosti, jo soc molt maneta, si va, vinga, puc fer una caseta, doncs si té una miqueta de temps que l'inverteixi en fer alguna casseta. Ah, mira, bona pot. idea. Molt bé, gent que potser tingui ganes, molt bé. Sí, hi ha gent que potser, no sé, té una miqueta de temps o potser només de vegades que li agrada fer-ho i quatre taules i tal, amb una pilona d'aquesta, o el que sigui, és una casseta ben maca. Mm -hmm, molt bé. Doncs, o sigui, que qualsevol dels refugis, sí, pot ser el de Mataró, sinó també el refugi de, de Sant Boi, I, i bé, a veure si tenim sort i podem recollectar unes quantes casetes, eh? Que, tot i que la primavera arribarà, encara tindrem dies de pluja, i, i seran molt útils. Exacte, sí que, a veure, ara les temperatures hi sí, pujaran una mica, per ha d'haver de la temporada de la pluja. Fa molta pena, també, així, encara ara que sigui a l'abril, que encara s'arrasca, veu-les tots sops, han, han de dormir tots els mullers, realment... I tant, no, sí. I tant que sí. Doncs moltes gràcies, Joli, per haver-nos acompanyat. De re, vosaltres. Em penso que la setmana Vinga. vinent et toca fer la, la secció de les adopcions, eh? Ja et ja connectarem amb sí. tu. <laughs> Vinga, adéu. Vinga, a veure si... Adéu, adéu, adéu. adéu. adéu. Doncs, Sílvia, deixem, si vols, si et sembla, l'apartat de, de, de, de temporals i de freds. I, eh? fred. I, I parlem d'un altre tema que, que heu viscut aquesta setmana a La sí, Protectora. Sí, sí, curiós. Uh, un tema d'un comís, d'uns animals que us han arribat, de tota una família sencera, no? De pare, mare i cadèlls. Sí. sí, tots venen d'una mateixa persona. Hi uh, són deu en total, i d'aquests deu n'hi ha sis que són cadells, cadallets. Aleshores, nosaltres fins al moment ens havíem trobat amb algun cas de comís, no? però majoritàriament eren comissos doncs, per... perquè el gos havia protagonitzat algun incident d'agressivitat, hmm. uh, i normalment són gossos adults. El que ens hem trobat molt descol·locats és amb un de comís on hi han sis cadallets de dos mesos, no?, perquè un, un, un comís vol dir doncs, que tens que tenir aquell animal eh, allà, guardat, uh -huh. reservat, fins que tot el procés aquest administratiu judicial es resolgui. O sigui, bàsicament un comís és que una, una persona o una família... Ha, ha sofert una denúncia, una persona uh -huh. l'han denunciat per qualsevol cosa i suposem que en aquest cas era per un tema sanitari, Brutícia, suposem, ja, potser... suposem, suposem uh -huh. no hi ha uh -huh. agressivitat perquè no ens han, ens han deixat els gossos allà uh -huh. i ens ve de salut pública no? però d'un ajuntament que tampoc tiré no, d'on no de, de, de, dels 32 que tenim d'un ajuntament però això hmm. pot passar eh? uh -huh. a, a qualsevol lloc Aleshores, doncs, eh, s'ha de retirar, suposo que ja deu poder... Arriba un moment que el jutge permet l'entrada en aquell en domicili. Sí, aquestes persones el els treuen els animals... Bé, bueno, els deuen retirar, troben... suposo que deuen entrar a netejar i a solucionar el problema, perquè és un problema de salubritat o de pudors o de sorolls, mm. s'ha de solucionar pel mm. veïnat. I, i bé, bueno, es troben amb deu gossos, Aleshores, aquests animals, eh, segons la llei, passen a formar part de la, la, la seva tutela, la té l'Ajuntament la, competent. Són, formen part de l'administració. La, nosaltres, con nosaltres fem servei a, a l'ajuntament, ens, el, ens els traspassen a nosaltres. Seria com, supòs, un centre d'acollida com amb, amb els crius deu passar igual, amb els menors. Mm -hmm. Els hi treuen la tutela als pares. pares, Mentre no resolguin el problema del pare, doncs la criatura té que estar guardada en algun lloc. Sí, Llega. molt bé, molt gràfic. Així ho entenem molt fàcilment. Jo penso que fàcilment. sí, perquè és, mm. que és un tema que tampoc no no el coneixem massa, el, el desconeixem, però és clar, ara Uh, volia comentar el tema aquest en aquí per si algú ens pot donar un cop de mar. i ja estem en mans. amb L'Ajuntament mateix també està eh, molt, molt fora de lloc. Sí, no sap massa. Fins i tot el, els advocats. Uh, clar, un comís, doncs, és molt fàcil comissar doncs, l'arma d'un crim o qualsevol objecte Drogues, donc, que hagi provocat sí, uh -huh. el, el delicte. Però... Sembla ser, per, per el que ens hem assessorat, el, el poquet que ens hem començat a assessorar, de que la llei contempla doncs, tots el, els animals com una possessió com pot ser pues, el que tu dius, no? o droga, uh -huh. o, o armes, o el que uh -huh. sigui. I, I aquí és un te reflexiones i penses que això no és just, perquè, a veure, mantenir... Si a mi em diuen 15 dies, 3 setmanes, un mes, mira, s'estolera. Però ja m'han avisat que com a mínim 3 mesos fins i per no resolvir el cas. I, i, fins que no resolgui el cas que podria ser que aquests animals tornessin a la Clar, seva ja. Les llar. el jutge té que, té que decidir, té que ell té que dir si aquests animals es retornen a aquesta persona o no. Si ens diuen que no s'han de retornar, llavors es podem donar amb adopció, però mentre el jutge no no no pronunci una, una sentència, nosaltres hem de, tenir, de quedar... hem de mantenir aquells animals i no els hi podem fer res. Clar, el problema és que m'estàs parlant Clar, els gossos més adults no passa Mira, res, però... Mira, ho aguantaríem, ho oh. toleraríem. Però es els cadells? El problema és que tenim sis cadells a dos mesos que també tenen l'ordre de comins. Ostres, què han fet, aquests pobres gossos? Ai, El no? sí, fet és que aquí han fet aquests gossos, perquè són boníssims, són carinyosos. No Ells no han fet res. L'únic no que, bueno, eren propietat d'una persona, doncs, que te deu i ja uns problemes. Aleshores... Uh, és un tema doncs que, que èticament o moralment no, no, no creiem que sigui, que sigui correcta la llei està desfassada la llei no, no, no és correcta, és injust uh -huh. és injust, jo trobo molt bé que comissin un animal que acaba de mossegar, que ha atacat una persona, que ha matat una persona cosa que passa molt poques vegades però uns animals però perquè formen part d'una doncs, acumulació d'altres coses que pot tenir un ciutadà que els tinguin sentenciats a, a viure allà a setmanes i setmanes o mesos i mesos, i mesos. A mi m'han parlat d'un cas de vuit mesos. Clar, Imaginem que, vuit que, mesos. Que, que finalment el jutge, que això acostuma a passar, dicta sentència mm. dintre de mig any o dintre d'un any. No, pot tardar a, anys. A, a, a aquests, a... A Tal carencs, com està la justícia. I, I de mentre vosaltres no podreu donar adopció a aquests no, animals. No, i de mentre, a veure, miren anar a aquests aquests del nostre refugi, que més o menys intentarem venllar per ells. Ara mirarem si es pot fer un sistema d'acollida però l'acollida també és complicada perquè la persona que acull aquests animals ha de tenir molt clar que éshau de retornar si el jutge ho diu. Imagine que passa un any i tu estàs molt, molt encarinat ja, però els nens es fa. amb els nens, no? es, fa. Uh -huh. amb els nens es fa vull dir que uh -huh. segurament hi ha alguna manera... Haurem ara d'indegar d'investiar i ens haurem d'ajustar a la llei i ham de fer ho de la manera més correcta possible. Però en el cas dels cadells, sí que hem començat una crida per veure si algú, de moment, fins que no tinguem clar doncs, tots els tràmits burocràtics, tota la paperassa que s'haurà d'assignar qui els vulgui acollir, eh, els vulgui tenir a casa seva, la mare i els sis cadells, cosa que és, és molt complicat. És complicat. És molt complicat. I els cadellets són de mida petita, vull dir que són fàcils de donar. Però és un, és un cas molt complex. Però és un tema no? que penso que no ens quedarem aquí perquè volem tant l'Ajuntament afectat com nosaltres volem averiguar, volem saber de quina manera això es podria treure la llum i potser demanar i exigir que la llei en aquesta part doncs, canviés una miqueta i respectés els drets dels animals. Clar, perquè jo puc entendre que també com a persones tenim uns drets, evidentment, i tenim dret a viure en un habitatge on no hi hagi pudors, on estigui a nivell sanitari tot, doncs com mm -hmm. cal. No? però clar d'aquí a agafar aquests animals i diguéssim culpabilitzar-los pel que fan els seus propietaris bueno, els consideren un bé, un bé d'aquella persona com pot ser doncs, no sé, la, la, la televisió Uh -huh. a televisió. És uh -huh. un bé d'aquella persona que queda dipositat doncs, a, a mans de l'Ajuntament. La la de, de moment, uh -huh. l'Ajuntament, qui s'ha de fer càrrec? L'Ajuntament ens mana nosaltres, som els gestors d'un centre d'acollida doncs, que tenen un conveni i allà els hem de tenir. Llavors, estem nosaltres, que som proteccionistes, que nosaltres pensem, potser qualsevol altra empresa dius, aquí els tinc, i aquí els tinc. Tinc un animal tancat amb una gàbia, mentre no es mori allà el tinc. Però nosaltres és clar ens fa patir. I sobretot els cadells, dius, aquests cadells creixeran dins una bocera. Per què? Uh -huh. Per què? Dir, què és aquesta llei? Uh. Ningú, ningú s'ha parat a pensar doncs que això és, és, és irracional. Per tant, quins són els següents passos que seguireu? Uh, consultar amb advocats, uh, el propi juntament diu que també consultarà amb el seu propi... Agilitzar el tràmit. Jo crec que la manera seria aconseguir que aquesta persona ens cedís, aquests animals, voluntàriament. És el que hem fet normalment amb altres experiències potser més més petitones que, que potser s'ha pogut preveure. Potser no eren tan greus com aquesta, però hem tingut casos de síndromes de Noé que s'han retirat i el propietari pues, ha renunciat als seus animals i els hem pogut donar. Però en aquest cas sembla que no. I més en animals amb xic... Aquesta vol, vol quedar-se. Mm, mm -hmm. Se suposa. Bueno, carai, no carai. sé, ja anirem, ja anirem ja a explicar. Anirem. Potser algun dia podrem contactar amb algun advocat. Ara estem a buscar a veure qui, qui domina aquest tema, però és un tema que no clar, que que pocs advocats el coneixen. El coneixen, clar. Mm. No és un tema molt, molt particular, molt concret, d'una situació doncs, que no es dona molt sovint. No? Suposo que la sortida està amb l'acollida, però mm. haurem de preparar ja dic, un document doncs que quedi molt clar que la persona que acolli aquest animal hi ha un tant per cent baixet, segurament, mm. Uh, de que hagi de retornar aquest animal però si passa, doncs té l'obligació de tornar-lo uh -huh. doncs ja ens aniràs explicant si tireu per aquesta via o per una altra un... però és... Déu-n'hi-do eh? sí, que... no us avorriu eh? bueno, cada, cada dia, dia aprens cada dia una, dia nova. una nova <ríe> <ríe> molt bé doncs Iluia, sí, si et sembla, fem una petita pausa i tornem, i tornem després per parlar del, amb en Jaume i amb en Marcelo de la secció veterinària et molt bé, perfecte vinga, fins ara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 www.protectora-mataró.org Ajudar-los és fàcil L'espai veterinari Doncs continuem a peluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, Marcelo Cabrera Hola. i el nostre atòleg, en Jaume Fajó. Com esteu? Bé. Esteu mm. bé? bé sí. uh, avui amb vosaltres volem parlar de, de l'hipotiroïdisme. Té un nom com molt estrany, eh, això de l'hipotiridisme. Um, és un problema hormonal que pot afectar els gossos i gats sovint sense que els propietaris ho sàpiguen no? I, i que estigui sucsant en aquell moment. Si us sembla, comencem amb en, amb en Marcelo perquè ens expliqui breument què és això de l'hipotiridisme. Sona una mica estrany, yeah. però... Bueno, aquí es un juego de, de palabras. Hipo viene de, de, del, del latín, que quiere decir que hay menos. Y tiroides de que nada, la, respecto a la glándula tiroides. Uh -huh. Entonces hay una menos una menor producción de la uh -huh. de la glándula tiroides. Generalmente, de tener en el 95, 96% de los casos el hipotiroidismo solo se dan en los perros. Uh -huh. um, no más en los gatos. el hipertiroidismo, así que, que es otra enfermedad, se dan en los gatos, pero el hipotiroidismo se dan en, en los perros. Para alguna bueno, raza en concreto. Bueno, no bueno, si hay hay cuestiones médicas que están relacionadas, pero es un poco específicas que no, uh -huh. no están fuera del caso, me parece. Muy técnicas. Sí, exactamente. Entonces, sería muy raro encontrar un gato hipotiroideo, puede haber, ahí está descrito, pero la norma es que si hay un animal hipotiroideo generalmente sea un perro. Y luego eh, ansas explicado dónde ver la palabra, ¿qué es el que provocaría en la maná? Bueno, aquí hay eh, básicamente son son pequeños tumores específicos que están en el se producen en la glándula tiroides que hacen que la glándula deje de producir una cantidad, una, una hormona, entonces eh, el organismo eh, no tiene esta hormona, no tiene la, la, la, la, la, la hormona que es la, la, la tiroxina, uh -huh. entonces aquí eh, se desencadenan unas, una, unos ciertos mecanismos eh, o, o en realidad lo que tú empiezas a ver es la falta de, de, de, de o sea a ver, ¿cómo, me lo, ¿cómo lo explico? Es complicado, ¿eh? ¿eh? Sí. este tema de la tiroides, es porque a es, los, muy, es, claro. muy, es más técnico para entenderlo de una manera bueno, sencilla. Bueno, lo que empiezas ¿no? son los signos de la falta de esta hormona. ¿eh? quién eh, serían estos signos? Mira, lo principal eh, que, que, que se ve, o ¿no? que la gente lo puede decir, es que el animal se vuelve más letárgico es común que se apaga, el animal se empiece a, por ejemplo, un animal que antes salía a caminar y e iba atrás de la señora o que típico, la señora va caminando y el perro va caminando adelante y que el perro hace 10 pasos y se para, mira a la señora y dice, "Vamos, ¿qué pasa que nos tenemos que ir a pasear?" Bueno, cambies, cambien esos roles. Ahora la señora va adelante y el perro atrás a un ritmo mucho más lento, mucho más pausado, es como que el animal envejece. Sí. ¿Vale? Uh -huh. eh, Aquí esta sería una de del cisnes, yo no sé si también una otra del cisnes que sembra seca no es siempre cierto, que se estoran obesos. Bueno, tienden, el metabolismo cambia y, y lo que vuelen lo que hacen es acumular mucho más lípidos, generalmente Eh, un perro con obesidad con ciertos eh, factores en, la, en el, el pelo la piel se vuelve más fina más delgada el pelo cambia se vuelve más áspero, son signos de hipotiroidismo o sea que ese ese ese ese me, metabolismo lento eh, esa obesidad ese pelo mucho que cambie su característica son signos del hipotiroidismo y a eso neecha esa esta no sé si malaltía o afección, no sé Bueno, si todo se dir... origina con estos pequeños microtumores que hay en la glándula. Sí, a veces ha... aparece de un día a un otro para entender. Sí, generalmente sí. se dan en animales, bueno, hay una hay un rango donde sean la mayoría, ¿no? Siempre hay excepciones, en animales de 4 o 6 años, eh, generalmente sean más en hembras que en machos, eh, en algunas razas más que en otras, pero se dan en, en, en cual, se puede dar en cualquier edad y se puede dar en cualquier raza y en cualquier sexo, hay generalmente unas unos lineamientos generales donde uno puede sospechar pero ¿no? es una enfermedad generalmente que pasa que se detecta cuando ya está muy avanzada, la gente a lo mejor no se da cuenta de esos pequeños cambios no, no, no, no le da importancia y cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada es cuando se empiezan a detectar o la gente se preocupa o lo lleva al veterinario, ¿no? Claro. ¿Y te solucionó esta malatía? Sí, sí, esta, ¿Sí? Mira, se, se da un suplemento eh, se da un suplemento de, de una, un medicamento, que es esta hormona, que se da en cantidad, una, una medicación por día, y realmente el cambio es, es, es, es muy espectacular. El que el, el animal responde muy bien, cambia su carácter, mejora, eh, vuelven a perder peso, vuelven a tener actividad... Y, bueno, y luego hay que hacer unos controles para ver si la cantidad de medicamento le estamos dando es la acorde no nos pasemos de la dosis no Y, y bueno, y es muy es muy fácil de, de, de... es una medicación, una enfermedad que hace quedar muy bien al veterinario, ¿no? Porque el caso, sembra que realmente... Sí, responde muy bien, responde muy bien al tratamiento y hay muchos, hay muchos perros con esta enfermedad. El que sí que sembla es que estos síntomas que, que da el hipotiroidismo puedan ser también síntomas que vienen de otras malalties, ¿no? Y por eso puede ser que sea sí. complicado de encontrar... Claro, bueno, generalmente son como signos de... que es como que se viene una vejez de golpe, ¿no? Una vejez muy rápida. Entonces la gente eh hay, por ahí no no no piensa que es una enfermedad sino que son signos de de la vejez. De la edad, ¿no? eh. edad exacto. Um, en Jauma que es el nuestro totó, ah uh... Ell aborda els temes, és de, també és veterinari, però ell aborda més, està especialitzat en comportament animal i ell aborda més aquest vessant. No? L'hipotiroïdisme com afectaria a nivell de comportament? Ja, hem, ja ens ha explicat que doncs, afecta en el fet de, de, que ell és un animal més cansat, potser. Sí. No sé si... Mira, la, la, el que ha passat amb l'hipotiroïdisme és una relació molt curiosa perquè sempre la majoria de casos de, de gossos que tenen hipotiroidisme, el que es veu és una mica la... la el que veus en el comportament és, és el reflex del que el Marcelo ja comentava amb relació a la part física. No? Veus doncs, això, un animal que sembla un animal doncs, que ha de cop. No? Mm. És apatia, doncs, l'animal activitats que feia abans les deixa de fer respon menys als estímuls de l'ambient, potser veuen que no té tantes ganes de jugar, que li costa més moure's per tot. Mm -hmm. això, això és la visió, diguéssim, o, o, o el que passa amb la immensa majoria de gossos que tenen hipotiroidisme. Però des de fa uns anys, i això és una cosa molt curiosa d'aquesta de, malaltia, des de fa uns anys s'ha vist que hi ha un, un percentatge de gossos que no és, no és gran, és petit, que reaccionen de forma oposada. Què dius? És a dir, que quan tenen aquest problema d'hipotiroidisme el que fan és mostrar una conducta irritable, una conducta agressiva, obertament agressiva. I a més a més, això de vegades es pot donar fins i tot sense que hi hagi símptomes físics que acompanyin en aquest canvi de comportament. És, és molt a estrany, dir, això, això, que no? veiem abans, això que dèiem abans de... Doncs l'augment de pes, els símptomes que es referia el Marcelo, els típics de l'hipotiroidisme, que a torno a insistir, són els habituals. Eh? Sí, estem doncs parlant d'un percentatge molt, sí, molt ampli. Doncs no? en aquest perfil de pacient no els veuries, veuries aquest canvi de comportament i a més aquest canvi de comportament aniria en la direcció oposada al que tu esperaries d'un dèficit d'hormona tiroidea. Llavors, clar, què et trobes de davant? Et trobes un gos que aparentment no té cap canvi físic i que cop i volta es torna més irritable, es torna més rondinaire. Uh -huh. I, Llavors, i, què, I què fas? Clar, que el veterinari el ha d'estar perdut, no? Sí, Quan es troba en un cas veure, així. A veure, pensa que hi ha un moment, i és un, és un, gran, un dels grans dilemes que tenim, els veterinaris que, que, fem, que fem comportament, però que també el tenen, en certa manera, els psiquiatres, no? I és dir... Bueno, moltes malalties, tant, tant amb, el, amb la medicina humana com amb la medicina veterinària, molts canvis de comportament, molts canvis d'estat d'ànim poden venir d'una malaltia. Llavors, de vegades, el clínic es troba amb el dubte aquell de dir, bueno, fins a quin punt arribo, fins a on arribo. Fins a on, clar, no podem fer, per entendre'ns, no podem fer un pro... totes les proves mèdiques que es puguin fer a qualsevol gos que canviï el seu comportament. Per suposat. Llavors, aquí, de vegades, has d'arribar, realment, el clínic ha, bueno, ha, ha de fer un balanç entre els símptomes que està veient el, el que està passant amb el gos, l'evolució que té, la relació que allò té amb el medi ambient, és a dir, si allò respon a una situació ambiental o no, o el gos s'ha tornat irritable una mica sense un motiu aparent a l'exterior, i llavors fer una decisió, prendre una decisió de quines proves són les més adients. Jo crec que més enllà de, de si vols, de l'anècdota, uh -huh. de veure com una malaltia hormonal, en aquest cas, pot canviar el comportament i a més a més aquest pot ser el primer canvi que observes en l'animal, més enllà d'això, que no deixa de ser una, una situació particular, que això una mica resalta és la necessitat d'anar al veterinari quan tu observes un canvi de comportament en el teu animal de companyia. Això no, ens hem, eh, ho hem de tenir anotadet sempre. Ho hem de sempre... tenir anotadet i mira el que et dic, i, i de fet tots els que esteu aquí ho sabeu, en el, en el servei d'atologia eh, que hi ha a l'ESPAM eh, treballen veterinaris eh, especialitzats en atologia, però també treballen Eh, atòlegs que no són veterinaris i també treballen educadors canins. És a dir, no has d'aprendre això com, una, com un judici dir corporativista, però sí és veritat que quan hi ha un problema de comportament, la primera persona, eh, el primer professional que hauria d'explorar aquest animal hauria de ser un veterinari. Hauria de ser un veterinari. Només pel fet de que en molts casos aquests canvis de comportament poden estar relacionats amb una malaltia. Clar, uh, jo és el que li anava comentant amb Marcelo, Quantes, uh, quants canvis nos pueden hacer patir las hormonas, ¿no? Sí, no, realmente. I, y y, y, el, y el problema es que, que este este perro que viene con un problema de agresividad, a lo mejor es como decía el Jaume, ¿no? no es un perro, no es el típico perro obeso, lento, sino es un perro que que, que no ha mostrado más signos que, que, que agresividad y a lo mejor hay que hacerlos un cambios muy imperceptibles ¿no? Que, que hay veces... Eh, la, muchas veces nos encontramos que viene un perro que con una enfermedad hormonal o una enfermedad renal o algo y que tú dices mira esto es del libro porque tiene todo tiene problemas en los ojos tiene problemas en la piel hace mucho pipí todo coincide todo todo mm. pero claro eso es ya es una, una gran ayuda y además que la mayoría de los perros del refugio, Eh, vienen sin historia previa que esto creo que es lo más difícil y aquí es donde nosotros necesitamos a los cuidadores Claro, tú no tens al propietario que te t'expliqui ¿Qué ha pasado doncs, antes? ¿Qué ha pasado hace dos semanas? O sea, cuando viene un perro de la calle eh, eh, bueno, nadie sabe eh, uh -huh. nadie sabe nada y bueno y luego cuando vienen son los cuidadores que a lo mejor en una dos semanas la información que te pueden dar realmente es increíble porque en poco tiempo, además que hay muchos perros para para ir absorbiendo información, eh, entonces eh, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Los cuidadores son, bueno, siempre lo digo, ¿no? Son son como nuestros ojos, que pero pero ellos tienen que ir mirando un montón de perros. Son como hay. una gran base de dadas, de, de comportamientos pero, claro, y de afecciones. veces ¿no? estos comportamientos tan imperceptibles o tan pequeños como puede ser un perro con una agresividad por hipotiroidismo, son muy difíciles de detectar, porque a veces tú no sabes si el perro está asustado porque antes... De, de cogerlo la persona que hizo la recogida eh, se peleó con otro perro o, claro. no, o no sé. Ahí, no, no, ese es, eh, es, es imposible, no. es muy mm -hmm. difícil, es muy difícil, me me saber si a, a la protectora tenéis actualmente algún animal que padeci eutiridismo. Sí, mira, tenemos y tenemos, bueno, eh, tenemos dos perros con hipotiroidismo y tenemos varios adoptados. Inclusive mira, a mí siempre me damos la atención uno de los primeros casos que tuvimos de hipotiroidismo, que lo adoptó una persona hipotiroidea. Ah, mira, Entonces, cuando yo bien. le quería, que era la tequi o... o no sé. Una tec, que, que yo me acuerdo le quería explicar a la mujer que era, y me dijo, no, no, si yo esto sí. lo conozco, yo tengo hipotiroidismo. ¿Y ella, y, ella la va a dubtar sabiendo que tenía esta malaltía? Eh, sí, sí, porque eso lo, lo decía en la página web, ah. y entonces, la mujer vino... Es como el diabético que sí, adopta animales diabéticos. Lo, y ¿no? otra cosa extraña que, que hay que recalcar lo que las dosis de, de, de esta hormona en los perros son mucho, mucho más elevadas que las que toman las personas. Entonces esta perra de 6-7 kilos tomaba la misma medicación que tomaba la mujer. No me pero que, una otra eh, medicación, ¿no? I no, no, el mismo la misma, porque la medicación es de personas. Ostras. Entonces tomaban la mujer, supongo que iba a la seguridad social sacaba el medicamento. Es muy económica la, medic la medicación para, para el lupo. Y muy efectiva. Y muy efectiva. ¿Y ahora mismo hay algún animal que desde aquí puguem promocionar la adopción? Bueno, el lupo, el, lupo, el, lupo. El, el pobre lupo tiene hipotiroidismo y tiene eh, también leishmania. Y, y bueno, el lupo ha ido haciendo los cambios y... Bueno, el lupo un... sí, fa molts anys el tenim. lupo més és un animal que estaria bé potser parlar-ne ara perquè fa molts anys que, que viu a la protectora i a mm -hmm. més a més jo recordo de les primeres vegades que vaig anar a la protectora que et sorprèn perquè era un animal que estava molt obès, ara s'ha que... primat. Sí. primat una mica, dieta. Però... La dieta sí, clar, perquè és que tenen, tenen com una obsessió ja hi ha molts gossos que ho fan l'obsessió d'estar dolificats sí. a, a la menjadora i a més és que cada vegada anava mal amb pitjor, no es movia no ja dia. va arribar aixís. Aquest el vam portar d'una... d'un centre, bueno, d'una gossera, d'aquestes petites locals de la Garrotxa, que mm. la van tenir que tancar i els vam agafar els gossos. I què diries del Lupo? El Lupo el... <laughs> Fixeu-vos, el van adoptar... <laughs> que ja, ja tenia el problema aquest el que diu ell, no? que són animals doncs, que no, no es mouen són, són sedentaris però bueno, además que era bé al ser un poc obeso al lupo le cuesta más però quan el van adoptar una vegada aquest gos i el van tornar perquè no hi havia manera tampoc de que sortís a passejar no es movia del balcó em sembla que el, el fil de la família tenia ja problemes i ja, pobreta, el van tornar doncs, perquè que no hi havia qui la l'arrosseguer i el van tornar enorme. <laughs> El van tornar encara pitjor. Enorme, enorme. Mm. Sí, era gros ja com va venir. Molt malament, home. Com t'has de batllar per És no? que crec que no li vam detectar perquè en aquelles èpoques no tenien veterinari en el centre, no es va detectar. Vam pensar, mira, un gos que menja molt, un gos, un gos gros. I anar a la casa, clar, la senyora tampoc ho sabia i cada vegada se li feien més o menys al moment que és, és que no el traia de no. la casa. I és que era un gos que el podies arrossegar, que no s'aixeca, vull dir... I no ara sé està si, molt si ara, bueno, tu ara està lo, molt millor, lo sí. conoces millor si li, però antes era, me parecia que tenia más, mal caràcter. No sé, porque no. yo alguna vez lo he tratado así de manipular, eh, recuerdo ese tiempo y era en un rundinaira, ¿no? Estaba bueno, ahí y ahora... que tampoco si un gos jova y que también yeah. tenga la miqueta. Pero la de la que... pasada, sacamos sangre y lo noté súper, bueno, como Yo no le yo no ahora que pues sem els altres gossos de banda al menjar, eh, eh potser feia alguna esbroncada, però no, no puc considerar que sí, potser té algun tret fet a tu perquè ets veterinari i a vegades ja ho fan els gossos en els veterinari. Clar, eh, imagino que també tenen una versió Entre que és especial. Entre aquest veterinari és home, el, el, hi ha gossos i tenen venia els homes i si sobre ah, són sí? veterinaris ja és massa. Ja, ja, ja hi ha gossos que tenen aversió als homes i no a les dones? Eh, sí. Jo, sí? jo tinc la castanya que... sí, sí. i no, no les dones ah. però és menys facultat no, però el més és normal és que tinguin sí. més pols homes que les dones sí, i per què per, perquè per l'autoritat d'un home per Mira, la veu forta no sé què és, però la veritat eh? no, no ho tenim clar en, no tenim clar eh, els que fem comportament no se sap si és per, pel to de veu que imposa més a un gos que potser és una mica tamarós si a, en un animal concret potser el que ha passat és que ha tingut una experiència negativa amb un home Uh -huh. eh, sí, però, però també això pot haver és, és prou generalitzat és prou generalitzat per que bastant. hi hagi algun factor més que no... però és curiós eh? però amb els veterinaris sí que ho fa en tot cas, ah, hi ha si ets home que i veterinari estan... i et dius lupo i t'agrada el menjar estava més fotut fa uns anys no? No, ara, ara està, està molt bé, està, millor, millor, és millor, és està més hora. prim i està millor, però si sí que era un cas molt fracà. normalment, quan la gent el veia diu, ostres, una gossa aprenyada no, és un mascle vols dir no és una no, és un mascle I, i què hem de dir de bo d'ell perquè, perquè l'adoptin? Jo crec que és bo jo crec que és molt bon gos. No, no, no és molt convincent, així. No, no, ha no, canviat, realment. A mi m m no, és un gos, no sé com dir vos -ho. és com un creuat de husky de color marró i vell mm -hmm. i marró com un husky, però que no ho és. Una croqueta. Una cosa És un mestís curiós, però jo sempre l'he vist molt bon gos i la gent li té molt, molt de carinyo. És sí. una institució, el lupo. ha clar, tants anys ja, la protectora, no? I, clar, tampoc el veus que el gos estigui molt estressat, saps, en el centre d'acollida? Vull dir, tampoc és d'aquells que els diguis hi... que necessita urgent però bé, jo crec que és un gos que no portaria gaires problemes ara això sí, controlat, el menjar i medicat el controlat. menjar sí, perquè té una bogeria pel pel halal i poden, poden arribar a morir d'hipotiroidisme encara que es mediquin bueno, és mira, una malaltia que porten mira, ja de per vida Ara sí, sí, és una medicació una, una enfermedad de por vida Eh, y otra cosa es que le pasa que los perros sean mucho menos tolerante al frío, o sea, un perro ah. que tiene hipotiroidismo sufre mucho más el frío que un perro. Y eso ¿Y eso es por Bueno, en definitiva la, lo que hace la la tiroxina, la hormona es regular el metabolismo. Uh -huh. Y en definitiva la, las células producen calor por el metabolismo que se activa. Lo que no puede lo que hace el hipotiroidismo es eh, que el metabolismo basal del metabolismo de las células baja entonces como que todo se pone mucho más lento la producción de calor el, el, el solo hecho de, de, de producir temblar para producir calor para poder a, soportar el frío, ya, ya les cuesta más y no todo todo va mucho más lento entonces le cuesta mucho más adaptarse a un cambio de frío y bueno pueden pueden tener sufrir una hipotermia por ejemplo un día como, como el de la pasada nevada eh, un perro hipotiroideo, que que li tinga peu cops pelot i esto pode morirse perfectament de hipotermia, se pode morir de frío. Carai, carai, mm -hmm. ja sabeu com ha anat a Lupo com ho, ho passà el, el Lupo s'ha estabilitzat, el Lupo és un perro normal. Ara és un gos. Bueno, normal. solamente tiene leishmania. Està calpil i y... no va, calpil. Sí. Ah, és veritat que di, ah, està exactament. està fora mar i fora de mar vora no mal. no van a va, nevar. però va passar fred, això sí. En tot cas, morir-se de, de si està medicat. Pues... Si está medicado, no, se puede morir otra cosa. No Lo otra que pasa cosa, es que, que generalmente es estas idea. las enfermedades hormonales eh, es, tienen todo un efecto cascada, ¿no? Que empiezan a complicarse eh, otras cuestiones, la presión arterial y problemas de ojos y problemas sanguíneos y problemas de riñones. Empiezan a haber todo una serie de... de, de, de si veix a, a desequilibrar tot. És mm. com que sacaes una peça fundamental d'un puzzle, mm. ¿no? I, I... I aquests tumors que de que parlaves que est, uh, estan en aquesta no, glàndula no, no es poden no. arribar. No, no, són són són coses microscòpiques, mm -hmm. imperceptibles. Doncs, no sé si en Jaume ens pot uh, afegir alguna cosa més de... Res, sobre l'immunotiridisme. Només, només insistir amb el que deiem que una mica la, la idea general de que els canvis de comportament moltes vegades són el primer indicador d'una malaltia. Uh -huh. I llavors, davant d'un canvi de comportament, immediatament cap al veterinari. Qualsevol cosa que el gos o deixi de fer, i habitualment feia, o comenci a fer d'una forma més exagerada o no ho hagués fet mai i ho, torna, i ho comença a fer, com en aquest cas, no? de, de tornar-se agressiu, immediatament cap al veterinari. Que no sempre voldrà dir que sigui no sempre, eh? un, no sempre, una malaltia. No sempre, però... No pot però... no ser dolor, ser poden ser mil coses... Poden no ser moltes mal. coses. Potser hi ha hagut un canvi en l'ambient, i realment allò sí que és una podies dir problema de comportament genuí, però davant d'un canvi de comportament no està de més mai doncs, anar a emprenyar una mica el veterinari perquè perquè se'ns mira el gos. I tant, i tant que sí. I jo per acabar, aquelles persones doncs, que tenen uh, unes races determinades, doncs, que potser s'estan escoltant i que han dit «ostres, uh, doncs jo tinc un Golden Retriever». Jo he llegit que el Golden Retriever és una de les, de les races, no sé si el Doberman també, no sé si m'equivoco. Sí, el Golden Retriever està representat quasi totes les enfermedades que... ¿Qué pueden haber? Siempre, siempre Pobras, nombran el Golden Retrieges. Es verdad, es verdad. Eh, no sé por qué, pero supongo que está sobre representado. Una mica en aquel aspecto al pobre. El Golden Retrieges, pastores alemanes, son razas que están casi en todos. Pero bueno, también se en los caniches están representados los huskies en... Eh, mmm, Y me parece que, no me acuerdo, alguna mm -hmm. otra raza bueno, más. Però aquesta raça sí que els propietaris sí. han d'anar una mica més amb atenció amb aquests canvis de comportament que, que diuen en Jaume, ¿no? que podrien ser... Sí, sí, sí. Però bueno, qualsevol animal eh, puede, puede, puede pot sofrir la enfermedad eh? Lo que sí és molt raro en gatos, no? És mm -hmm. okay. molt raro en gatos, però qualsevol perro pot patir un hipotiroidisme. Molt bé. Doncs nosaltres ja ja estem acabant. Uh, Marcelo i Jaume, moltes gràcies per, per haver-nos acompanyat. I Silvia, moltes gràcies. Ja ens explicaràs uh, al final d'aquesta història del comís. Anirem parlant. Sí. Anirem parlant. I bé, abans d'acabar, doncs recordar que avui hem parlat del del Cinto, un gat que viu al refugi de Sant Boi, i també hem parlat de Lupo, un gos que viu al refugi de Calpiler i que pateix hipotiroidisme. Ho deixem aquí i fins a setmana vinent aquí a Peluts. Adeu! Adeu.